Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan Versetul 7 Căci au plecat pentru dragostea numelui lui, fără să primească ceva de la neamuri. Numai ceea ce este făcut din dragoste este adevărat, frumos, folositor și veșnic. Dragostea este viața oricărei lucrări. Fără ea, totul e mort. Și ce folos aduc morții? Dragostea dă adevărata valoare vieții și lucrărilor noastre. Dragostea îndumnezeiește totul, pentru că Dumnezeu este dragoste. Sfântul Apostol Ioan vorbește despre niște creștini care au plecat în lucrarea Domnului Isus, dar nu atât de dragul lucrării în sine, cât de dragul numelui său, din dragoste pentru persoana lui minunată. Iată un lucru peste care nu trebuie să trecem ușor, frații mei, ci să adâncim gândul nostru, ca să înțelegem aici un adevăr de mare preț. Dumnezeu nu vrea atât de mult forța noastră fizică sau intelectuală, nu vrea atât de mult bunurile noastre materiale, nici talentele noastre, nici râvna noastră pentru înfăptuirea lucrării Lui, ci vrea dragostea noastră pentru El, pentru persoana Lui. Dumnezeu vrea mai întâi să-L iubim pe El, să ne desfătăm de ființa Lui, să simțim plăcere la picioarele lui, întăcerea iubirii, așa cum era Maria, Luca 10, 39 la 42 și apoi, dacă el ne trimite, să mergem în lucrarea lui, căci nu lucrarea este întâi, ci dragostea, dragostea liniștită, numai dacă iubim bine, lucrăm bine, căci au plecat pentru dragostea numelui lui, fără să primească ceva de la neamuri. În lucrarea ei, dragostea nu așteaptă nimic de la nimeni, nu caută folosul său, ci se dăruiește pe sine spre folosul tuturor. Numai când așteptăm ceva și nu se împlinește ceea ce așteptăm, vin nemulțumirile și suferințele în viața noastră. Cu cât avem mai multe pretenții, cu atât suntem mai nefericiți. Iată de ce Domnul Isus, când ne cheamă la sine, adică la mântuire și fericire, pune ca primă condiție lepădarea de sine, adică de toate pretențiile firii noastre. Adevărații lucrătorii pe ogorul lui Dumnezeu sunt cei care pleacă fără să aștepte să primească ceva, cei care nu mai au nicio pretenție, cei care fac totul din dragoste pentru numele Lui. Dragostea nu cere nimic, ci dă totdeauna totul, dar pentru că dă totul, primește totul. Doamne Iisuse, te iubesc pe tine și pe toți ai tăi și vreau să fiu tot mai curat și mai fierbinte în această dragoste. Înflăcărează-o tu în mine în fiecare clipă, pentru ca să-ți fiu o pricină de bucurie și să mă poți întrebuința cu plăcere în lucrarea ta, amin. Nu de frica pedepsirii, nu de frica pedepsirii, voia ta primesc, ci ți urmez supus, Isuse, fiindcă te iubesc. Nu de dragul plății tale, astăzi îți slujesc ci m-am dat cu totul ție, fiindcă te iubesc. Nu din datină sau formă calea ta pășesc, ci frumsețea ta m-atrage, fiindcă te iubesc. Și mai mult, mai mult, Isuse, viața-mi alipesc de ființa ta prea scumpă, fiindcă te iubesc.